Odakünt pedig szinte megcsikordult a hideg. Ilyen hideg talán még soha nem volt, mintha odaragadt volna a faluhoz, aztán se tűled, se hozzád. Szél nem mozdult, felhők nem jöttek. Hidegen ragyogott nappal a nap, és fagyosan ásított a hold éjszaka. A madarak csak gubbasztottak, és inkább nem ettek, mint hogy repüljenek, és azt a kis meleget is elveszítsék, amely sovány testükben még megmaradt. A nyulak rágtak egy kicsit az akácfák kérgén, aztán visszabújtak a hó alá, meleg vackukba. A foglyokjukat kapartak a hóba, és összebújtak, mint a kotlós alatt a csirkék, a szarvasok a legsűrűbb fenyvesbe vették be magukat, elkaparták a havat, és csak feküdtek. Szőrüket bevonta a dér, szemökben félelem volt, és észség. Az őzeg alig vándoroltak és amerre mentek, véres volt a hó, mert hasik süppettek bele, és a jeges hó felmarta a vékony lábukat. A rókák reménykedve szaladtak ezen a vérnyomon, de reménységük eloszlott, amikor látták, hogy az őzek még nem fagytak meg, sőt a fagyal vékony ágait harabdálják. Egyedül kiő az őv keringett a havas mezők felett, néhol megállt, szitált és lecsapott. Aztán újra felemelkedett, karmában tartva szint, aki megél a hó alatt is, ő tudja miből, és néha felmerészkedett a hó tetejére. De jól élt ebben a kegyetlen inséges időben Ner a karvaj. Ner nem fázott, mert mindig jól volt lakva. Csak oda csapott a gyepűk és kerítések mellé, ahol fagyosan dideregtek a cinkék, sármányok, verebek, és az ilyetten ferrebben ők közül egyet-egyet kiemelt, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon, mint ahogy az is volt. Felszállt áldozatával valami vastag ágra tépni kezdte, és a színes tollak, mint holt virágszirmok, hultak a hóra. A meleg test pedig nerbegyébe vándorolt. A varjak most mind a faluban voltak, mert ott mégiscsak akadt valami, bár ez a valami mind kevesebb lett. A disznóölések ingerlő lehetőségei körül szerényen és vágyakozva gubbasztottak, és izgalmuk csak nőtt, ha megjelent tecs a szarka és vakmerően ellopott egy-egy hús